Je utajua mwanaume mzuri akija kukuposa? Je utajua? Kama utajuaaje? Je utajuaaje mwanaume mzuri akija kufanya nini? Kukuposa. Kwanza tulizungumzia hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, "Idha ataqa man taruduna dineh wa khuluqahu fazawjuhu." Na kuna riwaya anasema fa'ila mtak fa'ila fa? itakuwa ni fasad fil au kama kale صلى الله عليه وسلم. kwa hivyo yule ambaye kwamba anayekuja kuoa atakayekuja kuoa mkirizia ukirilia dini yake na tabia yake basi hapo bila shaka uko kulewa ya kuolewa na utamjuaje kujua yeye ni na tulizungumza hapo mtu ukiulizwa kuhusu huyo mme na huyo mke anatakuoolewa hiyo sisi sio mambo ghiba una haki ya kuzungumza chochote kumhus fulani kwanza au ni mlevi mzinifu au fulani mashaallah mtu waheri na nini nini kwa hivyo kwa kuuliza kwa kuuliza na kwa kujua hapo bila shaka utajua huyo mtu alafu mengine hiyo ni nasaha kwangu swali istikhara kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala swali raka 2 omba Mwenyezi Mungu kama kuna mambo na kutia mashaka pamoja jambo njambo jambo Mungu sallallahu ili, zimunga, salo, eh, eh, ili kama anaenda kulichukua kama litanifaa dunia na, khaira, na akhira na akhera, isahilishe kama litanifaa ni badilishie yeye zaidi hapa lakini ulizane na ujue kwa sababu hata tayari ukikuwa ni mtu mwenye dini na mwenye tabia sioni kama kuna kuna, kuna kuzuia kwa sababu kuto, kujua, kujua hao ni kwa kuulizana